Та це ж та сама білявка з черги, чомусь відчуття торжества і зверхності одразу зникло. Бідолашна жінка, яка вона, мабуть, стомлена, він здоровий, молодий тренований мужик, і той здав, мусив відпочити, виспатися. А вона вночі не спала сто відсотків гарантії, в черзі не заснеш. Спробуй засни, що півгодини потрібно зрушити авто з місця і проїхати якихось 10 чи 20 метрів, на які наблизилася твоя черга. І так кілька кілометрів. Не поїси по-людськи, не поспиш. Даруйте, в туалет не вийдеш. Довкола, чисте поле. А в машині вона одна, він добре роздивився. А потім, після митниці, ногу на газ і вперед. Не зупиняючись. Нелегко, зовсім нелегко. Його навіть опік сором за свій смачний сніданок. За зручне ліжко, в якому розкушувало, оте витривале чоловіче тіло. У той час, як… Власне, що йому до неї? БМВ хвацько й елегантно обминала одну по одній «Лади», «Москвичі», навіть один «Мерседес» з отих старших. Правда, обминула і синій «Фольксваген». А чому б його не обминути, якщо Фолькс зупинився та ще якось зовсім незручно? На повороті пасажир, здоровенний лоб у картатій сорочці, саме діставав з багажника щось невеличке, та важке, загорнуте в ганчірку. Швидкісна машина подолала не одну сотню метрів. Перш ніж Віктор збагнув, що йому нагадує ота річ у ганчірці. У нього була така сама і також у ганчірці, з такими самими плямами мастила. Один з тих амбалів виймає зброю. Хай йому грець. Та точно зброя Інший залишився за кермом Вони пропустили його, Віктора Пропустять, мабуть, і той же гуль Що ледве плентається Вони пасуть Пасуть сріблястий опаль Он, хто їм потрібен Ще від кордону боялися загубити Тому й сиділи майже на хвості Не дбаючи про конспірацію Опаль вони пасуть, бандити Машина нова Дорога За кермом жінка Наївне, недолуге сотворіння. Вона ж обов'язково зупиниться, не насмілиться ані обігнати, ані обминути. І повірить у сілякій брехні, яку підготували ці мисливці за машинами, щоб заманити упастку. Віктор різко зупинився. Обігнавши його боємвуху, посигналив чомусь старенький «Жигуль». На цій вузькій дорозі розвертатися було надто рисковано, Та водій такого класу, як Віктор, міг собі це дозволити. Як у цирку на одному колесі, майже на місці, він розвернув слухняне авто, яке повторювало кожен рух його мізинного пальця. Не машина, ляля. Так і хотілося із здячністі поцілувати її просто в радіатор. Та ніколи. Ці козли, можливо, вже зупинили її. Кілька хвилин, і вдалині вже видно синю пляму на дорозі. Так і є. Вони розвернули свою тарандайку майже у поперек. Білявка зупинилася, вийшла з машини, посміхаючись йде до водія, який також вийшов із салону, і щось вкручує наївній жінці, відволікаючи увагу від свого пасажира, який намагається зайти їй за спину. Картаті Амбали Близнята були готові розіграти цю сцену у трьох, та поява четвертого гравця не входила у їхні плани, тим паче гравця, навченого грати у вишукані тонкі та грубі ігри. «Залишайся на місці! Не відходь від машини!» – заволав диким голосом, геть перелякавши жінку Віктор. Частки секунди йому вистачило, щоб, заклавши віртуозний віраж, на двох колесах оминути такий Фолькс по узбіччю і опинитися між двома автомобілями. Ні, ця баба не зовсім дурна, має клепку, зупинилася не в до Фолькса, подалі, і цим дала йому можливість утрутитися.